288. Primele expresii ale misticii evreiești Morfologia experienței mistice evreiești este bogată și complexă, anticipând analizele care urmează să-i semnalăm câteva trăsături specifice. Cu excepția mișcării mesianice declanșată de Zabatai Zui, în ciuda tensiunilor ocazionale mai mult sau mai puțin vii cu tradiția arabinică, ea m-a separat de iudaismul normativ. În ce privește ezoterismul, ce caracterizează de la origini mistica ebraică, el ține de cea mai veche moștenire religioasă evrească. Tot astfel, elementele gnostice, decelate ca peste tot, derivă în ultimă instanță din vechiul gnosticism evreiesc. Nota 12 În unele cazuri, nu e exclus ca aceste elemente gnostice să fi fost reanimate ca urmare a confruntărilor directe sau indirecte cu mișcările eretice creștine din evul mediu. Închei nota Adăugăm că experiența mistică supremă, adică unirea cu Dumnezeu, pare mai degrabă excepțională. În general, celul misticii este viziunea lui Dumnezeu, contemplarea maestății sale și înțelegerea misterelor creației. Prima fază a misticii evrești se caracterizează prin importanța acordată ascensiunii extatice până la tronul divin, Merkaba. Această tradiție ezoterică atestată încă din secolul I, înaintea erei noastre, se prelungește până în secolul X din era noastră. Nota 13. Șolem distinge trei perioade. Micile grupări anonime ale vechilor apocalipticieni, speculațiile în jurul tronului, Merkaba, ale anumitor învățați în Mișna, mistica Merkabei în epoca talmudică și post-talmudică. Închei nota. Luma tronului, loc al manifestării Slavei Divine, corespundă pentru misticul evreu cu pleroma, plenitudinea gnosticilor, creștini și a hermetiștilor. Textele scurte și de multe ori obscure sunt numite cărțile despre Hecalot, Palate Cerești. Hecalot se scrie H-E-K-A-H-A-L-O-T-H. Ele descriu sălile și palatele pe care le traversează vizionarul în călătoria lui înainte de a ajunge în al șaptelea și ultimul Hecal, unde se află tronul slavei. Călătoria extatică, numită la început ascensiunea către Merkaba, a fost desemnată spre anul 500 din motive necunoscute coborârea la Merkaba. În mod paradoxal, descrierile coborârii folosesc metafore ascensionale. De la bun început, se pare că e vorba aici de grupuri secrete bine organizate care își revelau doctrina ezoterică și metodele numai inițiaților. Pe lângă calitățile morale, novicii trebuiau să posede anumite caracteristici fizionomice și chiromantice. Călătoria extatică era pregătită prin 12 până la 40 de zile de exerciții ascetice post, cântece rituale, repetarea unor nume divine, posturi speciale cu fruntea pe genunchi. Ascensiunea sufletului la cer și înfruntarea primeștilor întâlnite în cale constituiau să știe o temă comună în gnosticismul și hermetismul din secolele al ii și al iii -lea. După cum scrie Gershom Scholem, mistica Mercabei constituie una din ramurile evreiești ale Gnosei. Însă locul arhonților, care la gnostici apără cele șapte ceruri planetare, este luat în gnosticismul ebraic de pasnicii așezați la stânga și la dreapta intrării în sala cerească. În ambele cazuri, sufletul are nevoie de o parolă de trecere, un sigiliu magic cu un nume de taină înscris pe el, nume care îndepărtează demonii și îngerii vrășmași. Pe măsură ce se desfășoară călătoria extatică, pericolele devin tot mai de temut. Ultima încercare pare destul de enigmatică. Într-un fragment ce s-a păstrat în Talmud, Rabbi Akiba, adresându-se celor trei rabini care trebuiau să intre în paradis, le spune, citez, Când veți ajunge la strălucitoarele plăci de marmură, să nu strigați, apă, apă, căci scris este, Cel ce rostește minciuni nu va fi lângă mine, închei citatul. Într-adevăr, lucirea orbitoare ale speciilor de marmură ce pardosesc palatul dau impresia vălurilor. În cursul călătoriei sale extatice, sufletul primește revelații privind creația, ierarhia îngerilor și practicile teurgice. În cerul cel mai de sus, stând în picioare în fața tronului, el contemplă chipul mistic al divinității în simbolul înfățișării cu chip de om, i s-a arătat prorocului Ezechiel. Sunt pe tronul Merkava. Lui Ezechiel i s-a arătat măsura trupului, în ebraică și ur. Coma, adică o reprezentare antropomorfică a divinității, înfățișându-se ca primul om, dar și asemeni celui iubit din cântarea cântărilor. Și ur coma se scrie S-H-I apostrof U-R Q-O-M-A. În acest răstimp, sufletul primește revelația numelor mistice ale mădularelor sale. Avem de-a face cu o proiectare a Dumnezeului nevăzut iudaic într-o figură mistică în care se revelează Marea Slavă din Apocaliptica și apocrifele evrești. Dar această reprezentare în imagine a creatorului din matia sa cosmică, răsar armamentele și astrele, etc., se dezvoltă plecând de la o concepție absolut monoteistă. Ea nu are deloc caracterul eretic și antinomic pe care l-a împrumutat ori de câte ori Dumnezeul Creator a fost opus Dumnezeului Celui Adevărat. Alături de scrierile referindu-se la Mercaba, se răspundește în Evul Mediu și capătă celebritate în toate țările diasporei un text de câteva pagini. Sefer ețira, Cartea Creației. Nu se cunosc originea sau data redactării acestuia, probabil în secolul al 5 lea sau al VI-lea. Textul conține o expunere laconică a cosmogoniei și cosmologiei. Autorul se străduiește să-și pună de acord ideile sale, influențate de, sigur de isoare grecești cu disciplinele talmudice referitoare la doctrina creației și cu cele privind Merkaba și în cursul expunerii sale, Întâlnim pentru prima oară reinterpretări de tendință speculativă ale concepțiilor referitoare la Merkaba. Prima parte prezintă cele 32 de căi minunate ale înțelepciunii prin care Dumnezeu a creat lumea. Cele 22 de litere ale alfabetului sacru și cele 10 numere primordiale. Sepirot. Se scrie S-E-P-H-I-R-O-T-H. Primul Sepira este Pneuma sau Rah lui Dumnezeu cel viu din Ruach purge de aerul primordial, prin acesta se nasc apa și focul, adică sepiroturile al treilea și al patrulea. Din aerul primordial Dumnezeu a făurit cele 22 de litere, din apă a creat haosul cosmic și din foc tronul slavei și ierarhiile îngerești. Următoarele șase sepirote reprezintă cele șase direcții spațiale. Speculația filozofică privind sepiroturile colorată de mistica numerelor are probabil o origine neopitagoriciană, dar ideea literelor prin care s-au făurit cerul și pământul își găsește explicația în iudaism. Citez, Din cosmogonia și cosmologia întemeiate pe mistica limbașului, care trădează atât de net afinitatea cu ideile astrologice, că e directe duc după toate dovezile la concepția magică a forței creatoare și miraculoase a literelor și cuvintelor. Închei citatul, seper Yetzira a fost folosit și în scopuri taumaturgice. El a devenit Vade mecum al cabaliștilor și a fost comentat de cei mai mari gânditori evrei din Evul Mediu, de la Saadia până la Sabatai Danolo. Pietismul ebraic medieval este opera a trei bărbați pioși din Germania, Samuel, fiul său, Judah Hasidul și Eleazar din Worms. Mișcarea a apărut în Germania la începutul secolului al XII-lea și a cunoscut o perioadă de creativitate între 1150 și 1250. Deși își are originile în mistica a mercabe și a lui Sefer et Sira, pietismul renan este o creație și nouă și originală. Se remarcă întoarcerea la o anumită mitologie populară, dar hasidiții resping speculațiile apocaliptice și calculele privind venirea lui Mesia. Tot astfel, nici erudiția rabinică, nici teologia sistematică nu interesează. Ei meditează mai ales la misterul unității divine și încearcă să practice o nouă concepție a pietății. Spre deosebire de cabaliști spanioli, maeștrii Hasidit se adresează poporului. Opera principală a mișcării, Sever Hasidim, utilizează mai ales anecdote, paradoxuri, narațiuni edificatoare. Viața religioasă se concentrează asupra ascezei, rugăciunii și dragostei de Dumnezeu, căci în manifestarea ei, cea mai sublimă, tema de Dumnezeu se identifică cu dragostea și devoțiunea pentru Dumnezeu. Hasidiții caută să dobândească o deplină seninătate a spiritului, acceptă cu calm mijurile și amenințările altor membri ai comunității. Ei nu caută puterea, totuși dispun de misterioase capacități magice. Penitențele hasidiților trădează anumite influențe creștine, nu însă și pe acelea privind sexualitatea. Căci se știe, iudaismul n-a acceptat niciodată acest tip de ascetism. Pe de altă parte, s-a remarcat o puternică tendință panteistă. Dumnezeu este mai aproape de lume și de om decât este sufletul de om. Hasidiții din Germania nu au elaborat o teozofie sistematică. Se pot însă distinge trei idei centrale derivate de altfel din izvoare deosebite. 1. Concepția despre slava divină 2. Ideea unui heruvim sfânt prin excelență stând în 3. Misterele Sfințeniei și Maestății Divine, precum și secretele naturii umane și ale drumului ei spre Dumnezeu.